Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuru shukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kana sallallahu alaihi wa sallam adadakhin fii waridamsihi wa zinata arsy ma bidada kalimati minas samawati wa min al-ardi wa min ma min syai'in Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala khidmatnya Juga salawat dan tersinggung Muhammad SAW senantiasa kita haturkan Malam ini saya mohon maaf Terima saya tidak membahas sebesar ke-60 Tapi saya ingin membahas lebih fokus ke masalah yang sedang ramai dibicarakan sekarang di masyarakat kita Masalah pilpres Tema ini kemarin sebenarnya sempat saya sampaikan di khutbah Jumat di Al-Azhar Jakarta Permai di Bekasi Cuma sayang kena waktunya khutbah Jumat jadi sedikit Maka saya coba lebih rincikan pada pertemuan sekarang Kalau kita lebih umumkan judulnya sebenarnya Bukan Pilpres 2014 Tapi saya lebih fokus ke masalah kriteria pemimpin dalam Islam tapi tentu kita lebih banyak membahas tentang masalah ini Saudaraku Presiden adalah Seorang pemimpin negara Yang berarti dia akan menjadi orang nomor satu Yang memimpin umat ini Saya sudah sering bahasakan di pengajian kita ini bahwasanya keliru Kalau ada orang mengatakan Indonesia bukan negara Islam Karena Pemimpin kita saya tahu dan pasti anda tahu dari Soekarno sampai sekarang, SBI semuanya Muslim. Dan kriteria negara Islam yang pertama adalah pemimpinnya Muslim. Yang kedua adalah mayoritas masyarakatnya Muslim. Kita tahu sama-sama Indonesia ini lebih dari 85% Muslim. Masuk lagi kriteria-kriteria yang kedua tentang masalah negara Islam. Dan yang ketiga, negara itu dan masyarakatnya menerapkan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Ini yang banyak disoroti poin ketiga oleh sebagian teman kita yang kena teman-teman kita yang kena fitnah yang sering para ulama memberikan julukan dengan takfiri. Artinya mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka. Di antaranya mereka mengatakan Indonesia ini negara tagut negara yang ikut dengan setanlah tidak menerapkan hukum Allah lah. Tapi diumumkan artinya semua yang diterapkan dalam pemerintah kita adalah semuanya ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan ini selalu saya bantah. Teman-teman ini harus kita ingatkan bahwasanya yang tidak diterapkan di negara kita hanya sebagian substansial saja dari syariat Islam. Karena yang belum diterapkan adalah masalah hudud Pencuri dipotong tangannya Pezina dicambuk Orang membunuh dipenggal lehernya Tapi bukankah kita menikah dengan cara Islam Kita cerai dengan cara Islam Kita punya warisan Islam Kita e, masjid ditakmir e, Jemaah haji bahkan dibentuk oleh pemerintah kita Dan resmi ada pembayaran lebih murah Kemudian dibentuk kelompok haji pemerintah Bukankah masjid bisa ditakmir Ramadan diiklankan Pemerintah ikut mengiklankan kan gitu. Kemudian kita punya debug, kita punya MUI banyak sekali. Pesantren-pesantren ribuan jumlahnya. Ya, kalau saya tidak katakan jutaan, mungkin ratusan ribu jumlahnya pesantren di seluruh Indonesia. Kiai, ustaz banyak dai-dai hidup semuanya. Muslimah pakai jilbab bebas, Quran disebarin sana sini. Anda boleh buka percetakan Islam. Lalu dari mana sisi mana Anda mengatakan ini bukan negara Islam? Teman-teman ini seakan-akan mereka punya mobil, bannya kempes semua mobilnya dibuang bukan ban satu itu yang kempes, diperbaiki, ditambal bisa jalan, seakan-akan gampang membangun sebuah negara itu gak mudah membentuk militernya kepolisiannya, lembaga-lembaga yang ada sekarang mestinya kan kita perbaiki, dakwahi kemudian ditunggangi lembaga yang sudah ada, dibentuk dengan cara islami, itu kan bisa semestinya seperti itu ini saya buka dalam pembicaraan kita ini agar kita harus memahami dari poin ini. Negara kita adalah negara Islam, berarti pemimpinnya harus Muslim. Dan kriteria pertama dalam Islam ada ada syaratnya untuk menjadi pemimpin ada tiga. Yang pertama harus Muslim, tidak boleh enggak. Tidak boleh pemimpin non-Muslim. Itu mutlak, tidak mungkin bisa dibantah poin itu, saudaraku. Prinsip dasar dalam mendirikan negara Islam menetapkan sistem politik, ekonomi, sosial apa saja yang berhubungan dengan kehidupan kita harus panutannya hanya satu kiai kita dan guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitip pesankan kepada kita bahwasanya berpeganglah pada sunnahku dan guru menitip pesan berpegang juga dengan sunnah ulama rasyidin setelahku. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali Maksudnya sunnah apa? Panduan Tuntunan Petunjuk Kata Nabi SAW Alaikum bisunnati wa sunnatul hurafaw rasyina mahjina min ba'ni Berpeganglah pada sunnahku Dan sunnahul hulafar rasyidin setelahku Dalam segala lini kehidupan kalian Termasuk masalah politik Addu' alaiha bin nawajid ...pegang tukuh itu walaupun dengan gigi geraham kalian. enggak boleh berpegang selain itu. Pesan Nabi SAW kepada kita dalam sebuah hadis yang suhi. Saya tiba di Umarah Sufaha. Akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang sangat bodoh. Siapa yang Nabi kategorikan Sufaha? Orang-orang yang bodoh. Orang yang dianggap tidak cocok untuk memimpin. Boleh mengatakan... Bihadid, Mereka yang tidak mengambil petunjuk dari aku Dan tidak mengikuti sunnahku Kriteria pertama harus muslim Dan itu Nabi SAW yang tunjukkan kepada kita Beliau menunjuk orang-orang yang setelah beliau seperti menunjuk Abu Bakar jadi pemimpin Pemimpin-pemimpin beliau di Madinah Walaupun ada Yahudi di Madinah Tidak pernah beliau milih orang-orang Yahudi Walaupun ada yang bijaksana Walaupun ada yang adil Walaupun orangnya pintar Itu bukan patokan dia Muslim tidak. Satu dulu itu. Patokannya. Tentu ada syarat dua lagi nanti yang akan memenuhi syarat ini. Tidak cukup Muslim saja. Ini syaratnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali menunjukkan kepada kita juga hal yang sama. Dan Allah SWT banyak dalam ayat Al-Quran menceritakan kepada kita. A'udhu billah minasyaitan rakyat. Ya'alladina'amu latat takhidu adui wa'aduwakum awliyaan. Hai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku kata Allah dan musuh kalian sebagai awliya, pemimpin kalian, tempat kalian bersandar. Siapa musuh-musuh Allah? Semua yang kufur kepada Allah. Siapapun dia, Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, siapa saja, itu kufur kepada Allah. Jadi musuhnya Allah. Mereka tidak akui Allah sebagai Tuhan dengan tidak mengikuti risalah juga yang Allah S.W.T. perintahkan. Gitu kan? Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kan itu Allah sudah ceritakan dalam Al-Qur'an. Yahudi mengatakan Uzair ibnu Allah dan Nasrani mengatakan Isa ibnu Allah. Itu semua kufur. Enggak boleh Allah Subhanahu mengatakan kufur. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitan lakad kafara alladheena qalu innallaha thalithu thalatha." Telah kafir orang-orang yang mengatakan trinitas. Surah Bayyinah Allah juga mengatakan apa? Innal ladzina kafaru al-kitabi wal musyrikiina fi naari jahannam khalidina fiiha. Sungguh telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat namanya Yahudi. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa namanya Nasrani. Jadi kata Allah Subhanahu telah kafir seluruh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik. Musyrik semua menyembah selain Allah. Para Partisi dipercikkan Allah, orang Hindu menyembah patung, orang-orang apa saja yang menyembah, Ya selain Allah Swt, Mushrik. Kata Allah Swt, mereka telah kafir dan mereka akan kekal di api neraka kalau mereka dalam keadaan keyakinan tersebut. Jadi prinsip dasarnya tidak boleh dijadikan sebagai aulia memimpin. Selesai. Dan dalil di sini ada puluhan. Saya tidak sebutkan semua ayatnya, tapi yang jelas puluhan jumlahnya di sini. Yang kedua, saudaraku, kriteria yang harus ada yang memimpin anda. Sayangnya ini di Indonesia tidak ada. Yang kedua dan ketiga ini tidak ada Yang ada cuma poin pertama muslim Yang dua ini diabaikan Dan kita terpengaruh dengan faham Sekularisme yang memang diambil Dari uh, Apa namanya Kejadian revolusi Perancis tahun 66 di mana mereka memisahkan Antara politik dengan gereja Mereka tarik ke Islam itu Jadi kalau orang jadi politikus Tidak usah orang tahu faham agama Tidak perlu Kriteria yang kedua wajib yang jadi pemimpin kita seorang ulama. Wajib itu orang yang faham hukum halal haramnya Allah. Enggak bisa kalau dia salat aja enggak ngerti, ngaji aja enggak bisa. Kemudian dia mau jadi pemimpin negara, dia akan berhukum dengan hukum siapa? Enggak mungkin. Kalau bukan ulama yang bimbing Anda, siapa yang akan bimbing Anda ke hukum Allah? Bukankah Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihul ulama. Yang khusyuk, yang tunduk, yang kenal Allah hanya ulamak saja Karena mereka faham benar hukum-hukum Allah Mana halal, mana haram Mereka kalau jadi pemimpin, mereka akan terapkan itu dalam kehidupan mereka Kemudian dikatakan juga, kata Nabi SAW dalam hadis suhi Al-ulamau warathatul anbiya Para ulama itu pewarisnya para nabi Tidak ada yang lain Jadi yang menuntun manusia semestinya adalah ulama. Memang begitu Bukan mereka hanya ditaruh di masjid disuruh ceramah tidak, mereka harus memimpin. Dari mana dalilnya, Ustaz? Baik kita lihat. Perhatikan bahwa sih dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat akan meninggal dunia dan beliau menjadikan tolok ukur utama pemahaman agama selain memahami hukum halal haram, mereka juga menjaga lima waktu sholat dan siap menjadi imam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau akan meninggal dunia, beliau wasiatkan kepada Aisyah berkata wahai Aisyah Beritahukan kepada Abu Bakar agar memimpin sholat Dan pada saat itu Nabi SAW tidak pernah diganti imam sholat Selama beliau mampu dan beliau ada Artinya kata ulama Tolong ukur pemimpin negara seperti Nabi SAW Memang bisa memimpin sholat Semestinya idealnya presiden kita itu Lima waktu sholat di istiqlal jadi imam Idealnya begitu ideal ya. Mudah-mudahan Allah kasih satu waktu, subuh dia sudah ada, duhur sudah ada, duhur asar sudah ada, maghid, isya sudah ada. Begitulah Nabi SAW, begitu Abu Bakar, begitu Umar, begitu Uthman, begitu Ali. Ini lima yang kita disuruh pegangi. Sunnahku dan sunnahku lafa, rasyirin. Ini patokannya. Mereka jadi imam, habis solat ada masa lama dipecahin di masjid. Memang begitu. Pertemuan yang lalu saya jelaskan kan. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, semua makhluk punya sarang. Gitu kan. Dan sarangnya orang-orang beriman adalah masjid. Memang tempat kita di sini basisnya. Beranjak dari masjid, tidak ada orang yang mulai dengan masjid itu tidak berhasil, nggak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tiba di Madinah, pertama kata ulama, pondasi belum mendirikan negara Islam adalah membangun masjid kubah. Pondasi pertama masjid. Kemudian pindah sedikit setelah tiga hari bangun sih kubah, bangun masjid Nabawi. Maka saya bahasakan perusahaan anda, yayasan anda, lembaga anda, pertama mana masjidnya dulu biar pegawai kumpul sholat di situ mau negara ada simbol Islamnya mana masjid jamiknya di situ memang begitu nabi sosram contohkan yang kedua beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar umat Islam disaudarakan dulu diperdekatkan diperkenalkan satu sama yang lain kemudian beliau baru menulis perjanjian antara beliau dengan orang-orang kafir di kota Madinah agar sama-sama membela Madinah dan nabi sosram jadi pemimpinnya bukan orang Yahudi pada waktu itu banyak rajanya orang Yahudi ada tiga suku besar Yahudi di Madinah. Tapi mereka punya raja masing-masing. Nabi SAW tidak anggap mereka raja. Beliau memimpin dan mereka harus tunduk dengan hukum Nabi SAW. Itu disepakati di tanda tangan. Tiga pendasi, fondasi dasar penjelian negara dalam Islam. gitu kan? Tapi Nabi SAW di sini memberikan contoh kepada kita. Adalah tolak ukurnya pemahaman agama. Beliau menyuruh siapa? Abu Bakar untuk memimpin sholat. Artinya siap menjadi pengganti Beliau. Waktu itu Aisyah takut fitnah. Aisyah diam. Rasulullah Anha. Aisyah takut nanti ni Abu Bakar ayahnya kalau dia laporin dia bilang Rasulullah suruh Abu Bakar jadi imam. Karena orang waktu itu sudah fam yang jadi imam itu adalah pemimpin. Aisyah takut fitnah. Aisyah diam dulu. Nabi SAW sadar dari pinsannya lalu berkata lagi, Wahai Aisyah, apakah kau sudah sampaikan pesan saya? Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Nabi ulang kedua kali, Wahai Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikan saya. Pinsan lagi Nabi SAW. Aisyah sama, takut lagi. Nabi SAW sadar lagi, sampai tiga kali mengucapkan kalimat yang sama. Yang keempat kali setelah Nabi SAW sadar, Nabi SAW marah dengan Aisyah mengatakan, sungguh selalu menjadi prinsip kalian kaum wanita, ragu menjalankan sebuah perintah. Maka jalankanlah dengan tegas perintah saya, perintahkan Abu Bakar, ayahmu jadi imam pengganti saya. Maka Aisyah pun langsung keluar dan mengatakan Rasulullah menerima pesan agar Abu Bakar menjadi imam. Maka Abu Bakar pun akhirnya menjadi imam. Walaupun Aisyah sempat nego dengan Nabi SAW sempat Allah, berkata, ya Rasulullah Abu Bakar orang yang lunak hatinya. Sedikit baca ayat nangis. Kan gitu. Lebih baik cari orang lain. Kata Nabi SAW, ya kalimat yang tegas tadi. Sungguh kalian kaum wanita dan seterusnya sampai akhir. Lalu pada saat Abu Bakar akan meninggal dunia. Kita tidak cerita tentang kemimpin Abu Bakar. Tapi Abu Bakar itu mau meninggal dunia. Apa yang terjadi? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang kita disuruh pegangi sunnahnya. Dan Rasulullah SAW, saudaraku. Dalam memilih satu orang pemimpin. Yang akan memimpin umat ini. Tidak melibatkan seluruh masyarakat Madinah. Artinya tidak melibatkan masyarakat dalam pemilihan presiden. Atau raja. Mungkin anda bilang nanti tidak adil, coba anda buktikan sekarang, adil kan? Kita dikeluarkan biaya miliaran, dibuat seperti pesta rakyat, ya kan? jeblas sama si, sana sini, kemudian ditampilkan fotonya si fulan, fotonya si fulan lalu dijeblos dikeluarkan miliaran uang. Ternyata juga tidak seperti yang diharapkan, ada suara yang dicuri, ada berita begini, ada berita begitu, banyak sekali. Bahkan yang menyakitkan hati saya terus terang pribadi. Saya dengar masyarakat bisik-bisik di tengah di tengah masyarakat kita. Nanti kalau ada si Fulan datang. Mau dijeblos namanya terima aja Kan dia kasih amplop. Nanti datang lagi si Fulan yang kedua. Ia lagi. Ini mengajar masyarakat menjadi rusak akhlaknya. Nabi SAW tidak pernah iklanin satu Madinah. Ayo kumpul. Semua kumpulin suara. Pilih Abu Bakar. Enggak. Abu Bakar kamu jadi pemimpin. Nabi SAW lihat siapa orang terbaik ditunjuk. Karena memang Nabi SAW sendiri sudah mengatakan apa? Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditaruh di sebuah timbangan... ...dan ditaruh semua imannya umat ini... ...semua kita... ...dari awal zaman Nabi SAW sampai hari kiamat... ...semua umat ini ditimbang... ...maka pasti akan lebih berat imannya Abu Bakar. Karena keimanannya lah Nabi SAW pilih. Siapa yang bisa berposisi seperti Abu Bakar... ...di saat Nabi SAW pulang dari Mi'raj... ...kemudian tidak masuk di akal orang-orang Kursi... ...tanya Abu Bakar ke kabunnya... ...lalu berkata, wahai Abu Bakar temanmu sudah gila Muhammad... Dia mengatakan bahwasannya Dia sudah Isra malam hari ke Palestine Satu bulan perjalanan dan pulang pergi Satu malam, dua bulan berarti Mi'raj lagi ke langit Bulak balik ketemu Tuhannya Apa kata Abu Bakar Wahai Quraysh, kalau depan mata saya Tembok warna putih Dan Muhammad bilang hitam Saya bohongkan mata saya dan saya katakan hitam Sangking percayanya dengan Nabi Soalnya Nabi utusan Allah Yang menciptakan langit dan bumi Lalu ragu bagaimana caranya Keyakinan itu yang membuat jadi pemimpin Dan benar 2 tahun beliau memimpin Dari tahun 11 sampai tahun 13 hijriah. Ya. Perhatikan untuk Abu Bakar mau meninggal Yang kita disuruh jadikan sebagai panutan kita ya. Abu Bakar menulis wasiat Kepada kaum muslimin sebagai pemimpin Yang ingin maslahat bagi mereka Saya pilihkan untuk kalian Umar Yang saya tahu Umar bin Khattab Adalah orang yang paling bertakwa Kepada Allah di antara kalian Maka pilihlah dia Setelah itu, kaum muslimin melihat suratnya Abu Bakar, Abu Bakar meninggal dipilih Umar Umar memimpin dari tahun 13 sampai 23, 10 tahun dengan keadilan karena hukum Allah. Kalau anda bilang nanti kalau ulama nggak paham tentang masalah ekonomi, dari mana anda tahu tidak paham masalah ekonomi? Ini sering kita dengar, nggak paham masalah politik. Apakah anda sadar dari tahun 11, 10 hijriah, dari tahun 1 hijriah Nabi saw mendirikan negara Islam di Madinah? ...sampai Hulafa'u Rashidin tahun 40 Hijriah. Kemudian berdiri dinasti pertama Islam, dinasti Umawiyah tahun 41 sampai 132 Hijriah. Kemudian berdiri lagi dinasti Abbasiyah setelah itu. Kerajaan Abbasiyah tahun 132 sampai 656 Hijriah. Kemudian setelahnya berdiri tiga kerajaan Islam besar. Ada kerajaan Safawiyah di Persia, ya di Iran, yang sekarang jadi Iran tentunya. Ini dulu pemahamannya memang Syiah. Tapi kemudian ada berdiri kerajaan atau dinasti atau khilafah Ummah um um um Manggulia itu di India jadi Pakistan sekarang dan juga ada dinasti atau kerajaan atau khilafah Uthmani di Turki yang ini semua baru runtuh jadi republika pada waktu waktu dekat Turki 1924 kemudian Iran jadi 1938 kemudian eh, apa namanya Pakistan itu berdiri 1928 semua di waktu dekat 90 100 tahun yang lalu saja, gitu kan? Ini kurang lebih berubah. Tadinya sistem Islam. Apakah seribu tahun lebih memimpin dunia? Ini bukan memimpin satu kota. Anda bilang tidak faham ekonomi. Anda bilang tidak faham masalah politik. Dari mana? Karena anda tidak pernah pelajari masalah itu. Tidak pernah lihat bagaimana mereka menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap Muslim yang meragukan, mengatakan bahwasanya dalam hukum Allah ada yang tidak jelas. Masalah ekonomi kah, masalah politik kah, masalah sosial kah, berarti dia kufur terhadap hukum Allah. Enggak boleh. Enggak boleh ragu dengan hukum Allah SWT Ada ekonomi Islam, ada politik Islam, ada semua masalah sosial, tatanan masyarakat semua diatur dalam Islam. Berapa banyak buku yang menulis seperti Maududi dan yang lain, ya penulis-penulis kita yang menulis tentang masalah kepemimpinan kerajaan dalam Islam, khilafah, bagaimana sistem mengatur Ya kita punya sistem jizya, ya banyak sistem-sistem sistem dalam Islam yang tidak diterapkan memang. Antum tahu atau sadarkah kita bahawa saya dalam Islam, saudaraku, sistem yang sangat luar biasa adilnya. Kalau ada pemerintahan Islam berdiri, ada namanya istilah ataya. Apa itu ataya? Hasil daripada negara diambil, dikeluarkan kebutuhan pokok negara dengan gaji-gaji pegawainya. Kemudian sisanya dibagi rata kepada seluruh masyarakat. Bukan masyarakat yang bayar ke pemerintah. Kita enggak kita kita enggak serapkan hukum ini dan tidak belajari sehingga kita menganggap oh sekarang yang benar. Toh mulut Anda selalu ribut mengatakan bayar pajak tapi macet, eh pajak tapi begini. Memang mana hasilnya? Gitu kan? Dalam Islam tidak ada istilah masyarakat disuruh bayar tuh enggak ada. Coba Anda kembali kepada buku-buku sejarah Islam tidak ada. Malah hasil daripada khilafah Islamia, hasil dari pemerintahan Islam itu diberikan kepada masyarakat dengan dengan ataya per kepala, dikasih Kaya atau tidak, hasilnya dibagi rata Adil Memang begitu Waktu Umar bin Khattab mau meninggal dunia Lebih tegas lagi Beliau untuk ditusuk oleh bulu-bulu Kemudian sudah jelas Beliau pingsan, sudah mulai melemah, beliau merasa mau mati Beliau langsung ya Instruksikan agar mengumpulkan 6 orang Sahabat yang tersisa Yang dijamin masuk surga, kumpul semua 6 orang Ada, ada Umar ada, ada Uthman, Ali, Talha, Zubair Sa'ad gitu kan Dengan Abdul Rahman bin Auf Kumpul semua 6 orang Kata Umar apa? Dikasih satu ruangan Kalian masuk ruangan ini Perhatikan cara Umar ya Umar enggak milih Ayo masyarakat Madinah milih yuk Satu orang siapa? Enggak Kayak kita Bisa dilakukan hal yang sama Tapi tidak Umar lakukan apa? Masuk 6 orang yang terbaik dari sahabat dan dianggap paling baik Masuk ruangan ini Jangan keluar dari sini Kecuali sudah harus satu orang Bisa siap menggantikan saya jadi khalifah Kalau tidak ada yang ditunjuk Saya akan penggal leher 6 orang ini Umar mengatakan kalau ada keluar dari sini belum tentu satu Khalifah saya bunuh semuanya enam enamnya. Kau Abdurrahman ditunjuk Abdurrahman bin Auf, kau akan jadi pemimpin majelis ini masuklah masuk. Umar tunggu depan pintu. Mereka masuk ke dalam Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia memang. Memang orang-orang Sahabat ini kalau ulama orang-orang yang paham agama itu targetnya akhirat. Simbol simbol bendera di atas kepalanya agama targetnya akhirat. Beda. Dengan simbolnya orang dunia, targetnya dunia, itu begitu. Kejar-kejaran, sogok-sogokan, valimi ini. Kalau simbolnya agama yang halal ini, mati dan yang haram ditinggalkan. Targetnya akhirat. Tahu ada hisab di sana, enggak berani dia macam-macam. Masalahnya ini dihilangkan dari sistem kita, tidak ada, gitu kan? Tidak mau memilih orang-orang yang faham memang. Yang terjadi, Abdurrahman bin Auf, Al Allah laungan masuk langsung beliau mengatakan, saya telah ditunjuk oleh Amir Mu'minin jadi pemimpin majlis ini. Dan saya sekarang saya iklankan depan kalian saya mengundurkan diri. Tak mau jadi khalifah. Tak mau. Mana ada orang seperti ini? Gila. Tak mau dia. Tinggal kalian berlima silakan. Tahu apa yang terjadi? Lima orang ini: Uthman, Ali, Talha, Zubair, saat saling nunjuk-nunjuk. Satu sama yang lain sebutkan fadilahnya Ali menyebutkan fadilah Uthman Uthman menyebutkan fadilahnya Talha. Talha sebutkan fadilah. Terus mereka saling muji Si Fulan pernah Nabi sebutkan si fulan pernah Agar temannya ditunjuk Terakhir dari 5 orang ini Yang punya kelebihan 2-3 hadis Uthman bin Affan Oh ternyata dia pernah Mempersiapkan pasukan usyrah Waktu mau perang ke Tabuk ya seribu kilo dari Madinah, itu beliau pernah sebut, sebut apa? Siapkan sampai seribu kuda dengan persiapan perangnya. Beliau pernah beli sumur untuk mujahidin. Beliau pernah terus sampai kata Nabi saw tidak ada lagi yang bisa menahan Uthman. masuk surga selapan yang dilakukan pada hari ini. Maka itu tidak ada para sahabat yang lain. Akhirnya mereka semua tunjuk berarti kau Uthman harus jadi khalifah. Nah, keluar dari situ Umar tanya, bagaimana Uthman selesai? Dua hari kemudian Umar radhiyallahu anhu mati dan ini jadi khalifah enggak ribut masyarakat karena masyarakat cuma butuh supaya enggak lapar enggak macet enggak ini, enggak itu tentram, damai, itu dibutuhin bukan ribut-ribut kayak kita sekarang gitu kan, enggak ada manfaatnya sama sekali ini contoh waktu Usman R.A. meninggal terbunuh, beliau tidak sempat tulis wasiat, apa yang terjadi? masyarakat Madinah masih mengingat tentang pola yang diterapkan oleh Umar 10 orang yang masukkan sisa 6 orang Yang tersisa waktu Uthman terbunuh Sisa 5 orang Dan terjadi 5 orang ini waktu kumpul Yang waktu Umar kumpulin Selain Uthman Yang memiliki kelebihan ya. Fadilah Satu dua hadis adalah Ali dibandingkan yang lainnya Maka Ali langsung ditunjuk Ali anda jadi khalifah, selesai Dan selesai, Tidak diribatkan orang banyak Ribut sana sini Gitu kan dan luar biasa kita ini sekarang dipermainkan dengan sistem yang ada, dengan cara seperti ini umat Islam jadi lemah, jadi banyak kandidatnya, jadi sembarangan orang bisa jadi calon, gitu kan? Kemudian nanti ujungnya -ujung juga dipermainkan sebuah sistem Allah Alam kita tidak tahu dari mana tiba-tiba nongol orang yang ditunjuk oleh mereka sama juga bohong gitu. Kenapa? Karena kita tidak masuk dalam sistem yang semestinya ada. Jadi memilih pemimpin. Harusnya orang yang faham agama Memang begitu Sudah jadi rahasia umum kan Kalau ulama memimpin pasien dan akan tenteram Mereka akan bicara tentang hukum Allah Mana halal, mana haram, mana surga, mana neraka Anda tahu waktu Umar bin Khattab jadi khalifah Di siang hari Di siang hari ini Pernah Ali anhu dengan Utsman Uthman anhu. Dua-duanya lagi jalan-jalan siang Keluar, habis makan siang sama-sama Mau pulang ke rumahnya lagi panas. Dalam riwayat sahih ini dikatakan Ali berkata. Lagi panas bolong. Sampai kami tutup wajah kami dengan surban kami. Dengan imam kami karena panasnya. Dari kejauhan kami lihat ada seseorang sedang uh, mengumpulkan gembala apa gembalan apa, uh, hewan-hewan. Unta kambing lagi dipegang talinya sambil di tarik tarik Dimasukin di depan-depan rumahnya umat Islam gitu. Kata Ali. Siapa orang yang siang bolong seperti ini? Buat gini siang bolong yang mau ngurus. Gembalaan atau domba atau kambing atau untanya orang gitu, bukan unta dia, unta orang karena dimasukin dalam pagarnya orang tetangganya ditutup dimasukin gitu ditutup banyak beberapa ekor gitu. Begitu Ali mengatakan para ulama itu kita lihat yuk di dekat dilihat waktu dilihat ternyata Umar Nya Allahumma Umar lagi sibuk siang hari mengumpulkan hewan-hewannya masyarakat yang sedang istirahat siang tidak mau keluar siang bolong. Kata Ali, bagaimana umat ini bisa merasa kehilangan atau kesunyian atau kehutusan dengan ada pemimpin seadil ini? Dia kalau malam hari tidak pernah tidur, enggak pernah tidur. Enggak pernah tidur. Dia tidur nanti kalau sudah pastikan semua masyarakatnya tidak ada lagi yang mengeluh, baru beliau tidur. Umar bin Abdul Aziz juga begitu rahimahullah. 2 tahun memimpin jiran orang menerima zakat. Gitu kan? Dan dia dipilih karena memang ilmunya dan imannya, karena ilmunya dan imannya. Beliau selain pemimpin negara, beliau juga sebagai orang peringat. Beliau sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Bahkan Umar bin Abdul Aziz dikatakan dalam riwayat pernah salat jadi imam di Masjid Jami' di Damaskus, kemudian ada jenazah lagi di, di kaum muslimin lalu dia ikut bersama mereka mengantar jenazah ke kuburan. Jadi kata ulama karena ka, dijelaskan masalahnya karena dia seorang amir, amir, pemimpin dan dia seorang alim, maka bersatulah dua hal yang memang Allah inginkan dan Allah perintahkan. Apa yang terjadi setelah kubur jenazah dia umar bin alis memberikan mencari kesempatan, bukan buru-buru jalan, enggak. Bukan juga ada hubungan kerabat sama orang ini sampai datang kuburan. Tidak ada muslimin umum. Dia datang ngantar kena ini cari pahala yang telah Nabi saw janjikan yang sholat jenazah dapat satu gunung pahala, satu kirot seperti gunung uhud dan selain antar jenazah sampai selesai dimakamkan satu gunung pahalanya. Beliau kejar itu, selesai itu langsung beliau mengatakan, wahai muslimin, teriak dengan suara keras, apakah kalian tahu kuburan ini bicara apa dengan saya? Kata mereka tidak wahai Amir Mu'minin, kami tidak tahu. Kata Ummul Masjid seakan-akan kuburan ini sedang berkata wahai Umar. Jadi dia ingin memberikan peringatan dirinya dan peringatan Muslimin. Ini pemimpin negara. Gitu. Dia katakan apa wahai seakan-akan kuburan ini sedang berbicara dengan saya wahai Umar. Apakah kau tahu apa yang aku lakukan dengan kulit-kulit mulus pada jenazah ini, daging-dagingnya, urat-urat sarafnya? Maka aku berkata kepada kuburan tersebut, aku tidak tahu lalu kuburan itu menjawabku mengatakan aku habiskan semua tidak aku tinggalkan sedikit pun dari kulit mulusnya dari dagingnya dari urat sarafnya wahai Umar apakah kau tahu apa yang aku lakukan dengan isi-isi tulang dan ada isi dengan sumsumnya? maka Umar berkata aku tidak tahu maka kuburan seakan-akan berkata kepadaku aku sudah sedot semua sampai tulangnya kering apakah engkau tahu apa yang lakukan hai Umar dengan bola matanya Maka kata aku, aku tidak tahu. Kata kuburan kepada aku, aku sudah menghabiskan semua matanya sampai tinggal lubangnya saja. Hai Umar, apa kau tahu apa-apa dengan rambut dan bulu-bulu badannya? Aku berkata tidak tahu. Kuburan berkata kepada aku, bahwasannya aku sudah menghabiskan semua sehingga tidak tersisa kecil turang temporaknya. Maka Umar pun menangis. Radian Lanus rahimahullah sambil berkata, begitulah keadaan kuburan yang akan kita hadapi saudaraku. Lalu seluruh umat Islam menangis mengingatkan orang tentang masalah itu bukan hanya sekedar pintar pidato untuk bahasa Inggris kita sekarang itu andalannya bisa bahasa Inggris tampil ganteng selesai bukan bagaimana dia menerapkan dia mengingatkan orang sadar gitu kan sekarang kita lihat kalau tidak diterapkan hukum Allah apa yang terjadi zina di sana sini bar diskotik minuman keras pelanggaran-pelanggaran syar'i sogokan riba di mana-mana pelanggaran agama bukankah satu saja pelanggaran agama sudah cukup mendatangkan azabnya Allah kata para ulama ini coba dicamkan baik-baik di umat Islam sekarang yang zaman sekarang ini kenapa pemimpin mereka tidak ada yang alim yang faham hukum Allah menerapkan hukum Allah yang terjadi adalah mereka melakukan segala macam pelanggaran yang satu pelanggaran saja dari pelanggaran-pelanggaran itu sudah cukup membuat umat sebelum mereka dihancurkan kaum ada kaum sebelum kita dihancurkan Kaum Shuaib dengan apa? Timbangan misalnya Takarannya curang Berapa banyak orang yang curang sekarang? Itu kesalahan satu saya dikerjakan Allah sudah musnahkan Homoseksual kaum Lut Berapa banyak orang homo? Bahkan di orbit di kita Bahan lelucon Tokoh masyarakat Bahkan prestasi kalau artis bisa jadi banci La hawla wa la quwwata illa billah Kan begitu? Di orbit kan gitu. Pelanggaran pelanggaran banyak sekali. Apa saja pelanggaran umat umat sebelum kita terkumpul dengan kita sekarang. Bukankah kita sudah cukup mengundang berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa tidak faham agama? Kalau faham agama tidak mungkin. Makanya kata Umar Radhiallahu Anhu, kalau aku yakin ada satu doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dariku, aku akan minta agar Allah memberikan umat ini pemimpin yang adil, yang soleh, yang alim, yang memang faham. Waktu beliau jadi khalifah pertama sekali beliau kan adalah memecat semua gubernur-gubernur di wilayah-wilayah yang tidak bertakwa sama Allah. Semua yang bukan orang alim diturunin ganti dengan ulama sahabat-sahabat Nabi -sahabat yang mulia yang ibadahnya bagus sholat malamnya bagus Ibadahnya jadi gubernur nanti dicarikan satu sekretaris yang fam tentang wilayah tersebut lalu menjelaskan kepada dia seperti ini seperti apa dia terapkan hukum Allah subhanahu wa taala begitu memang yang dibutuhkan ini yang hilang dari kita yang ketiga adalah tidak diberikan pemerintahan dan jabatan pada orang yang mengejarnya dari mana ada hadis Nabi SAW? Apa kata Nabi SAW? Demi Allah kami tidak akan pernah memberikan kepemimpinan kepada orang yang mengejarnya. Atau orang yang sengaja memang menjadikannya sebagai target. Sekarang kita malah berlumba-lumba kan? Ada apa? Kenapa kita berlumba-lumba? Karena sistem yang diterapkan adalah sistem orang non-muslim. Dengan istilah demokrasinya. Ini kan? Kita ada masalah sistem musyawarah dalam Islam, tapi bukan seperti yang diterapkan sekarang dikatakan ini adalah sistem ya, sistem demokrasi yang dikatakan adil. Dari mana keadilannya ini? Saya bingung dari sisi mana keadilannya gitu. Dianggap ini adalah adil, ya, tidak nyambung kalau dikatakan itu adil. Dari sisi mana? Ya, dari sisi mana keadilannya sekarang orang bisa sembarangan ngomong, bisa mencaci maki, bisa membicara apa saja, gitu kan? Siapa yang kuat. Siapa yang punya nama, siapa yang punya duit banyak, bisa punya masa yang banyak, bisa bayar, maka selesai. Dia akan jadi pemimpin. Mau dia bodoh, mau tidak, tidak ada masalah. Tidak ada masalah buat dia. Maka ini keluar dari kategori. Tidak boleh. Itu kan. Baik, pertanyaan kecil. Bagaimana, Ustaz, kalau seandainya sudah terlanjur, ada pemimpin yang tidak masuk dalam kriteria tadi? Seperti maksudnya umumnya sekarang. Kalau dia seorang Muslim, dia menjalankan hukum Allah sebagian-sebagian juga tidak seperti kita di Indonesia selama dia tidak melarang kita solat, wajib ditaati pada hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah ini perlu digadis bawah ya dari mana dalilnya kita dengarkan hadis yang sahih Imam Muslim di mana Nabi SAW bersabda innahu yusa'malu alaikum umarau fata'rifuna وتنكرون فمن كره فقد برء ومن أنكر فقد سلم ولكن من الرضي وتابع كلا فلا نقاتلهم قال لا ما أقام فيكم صلاة Sesungguhnya akan diangkat nanti setelah aku meninggal para pemimpin-pemimpin di daerah kalian masing-masing maka kalian akan mengakui dan mengingkarinya artinya ada yang kalian suka ada yang kalian tidak suka dari mereka siapa yang membenci kemungkaran yang mereka lakukan, pelanggaran agama mungkin dia lakukan pelanggaran-pelanggaran masjid kepada Allah, tapi dari sisi lain juga ada kebaikan yang dilakukan siapa yang memungkiri itu, dalam hatinya dia tidak suka perbuatan pemimpin itu, gitu kan? tapi dia tidak buat selain memungkiri dengan hatinya kata Nabi SAW, dia telah bebas dari hukuman hari kiamat, dia tidak senang dengan perbuatan salah itu kata Nabi SAW, dan siapa yang mengingkari dengan cara menasihati meluruskan Maka dia telah selamat Artinya dia dipastikan akan dapat pahala yang besar Tapi hukuman akan datang kepada orang-orang yang rela dan mengikutinya Ini yani Orang yang mengikuti kesalahan sudah salah Dia jilat saja, iya enggak apa-apa deh Mentang-mentang kena pemimpinnya, enggak boleh Salah-salah gitu kan Lalu perhatikan apa kata sahabat ditanya kepada beliau Apakah boleh kami memerangi mereka Kami berontak angkat senjata melawan pemerintah seperti ini Ya setengah baik, setengah tidak baik apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak boleh selama mereka tidak melarang kalian sholat atau menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Jadi ini pesannya. Kalau sudah terlanjur, gitu kan? Baik. Kemudian kita mengatakan misalnya ada kalau ada pemimpin yang valim, kira-kira bagaimana? Ingat saudaraku, hal-hal yang kadang-kadang datang kepada kita kita tidak sadari. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi. Sesungguhnya kalau kalian ini dalam hadis Bukhari, sesungguhnya kalau kalian ya membiarkan kemaksiatan dan kemungkaran merajalela di antara kalian, kemudian tidak ada yang membungkirinya, maka Allah akan mengutus kepada kalian seorang pemimpin yang zalim. Jadi ternyata penyebab pemimpin zalim itu karena masyarakat merajalela maksiat di antara mereka. Jadi kalau kita bisa perbaiki diri kita, maka Allah akan datangkan pemimpin yang baik, gitu kan? Kalau ada pemimpin yang tidak benar, bagaimana caranya? Pungkiri dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Perhatikan ada sebuah statement yang menarik dari seorang ulama' namanya Iyad bin Ghan. Beliau berkata kepada Hisham bin Hukain. Dan ini dikatakan bahwasanya salah satu ya, mereka pernah melihat Nabi SAW dan beliau berkata, Apakah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat itu ya? Kata Nabi SAW, Man arada nyunsa di sultanin bi amrin falayubda'lahu alaniyah. Kata Nabi SAW, barang siapa ingin memberikan nasihat kepada penguasa, janganlah ia melakukannya secara terang-terangan. Karena kalau terang-terangan di media misalnya, menyalahkan, menghardik, maka yang jadi frontal, dia melawan. Karena dia merasa dia penguasa. Apa jawaban Nabi SAW? Lalu Nabi mengatakan, وَلَكِنْ يَأْخُدُ بِيَدِهِ فَيَخْلُ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكْ وَإِلَّا كَانَكَ تَعَجَّ الَّذِي عَلَيْهِ لَهِ لَهِ tetapi gandenglah tangannya untuk diajak bicara empat mata atau dibahasakan dengan cara yang baik-baik. Jika ia mau menerimanya itulah yang memang yang diharapkan. Tapi jika tidak mau menerimanya maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban yang diataskan atau dibebankan padanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nasihatin, luruskan. Dan kata ulama ditambah lagi tidak kalah ya pentingnya adalah seorang Muslim mendoakan pemimpin. Bagaimana kita mendoakan agar Allah berikan hidayah berikan hidayah supaya mereka menjadi orang yang baik dan kita tidak boleh keluar sedikitpun dari ketaatan kepada mereka sebagaimana sabda Nabi saw dalam hadis riwayat Muslim juga manhala yadan min taatin lakiyallaah yoom al kiamat wallahu jadala waman mata walisfi walisfi unukhi bayatan mata meta al jahiliyah Barang siapa menanggalkan tangan dari ketaatan, dari pemerintah yang sudah resmi tertunjuk. Niscaya dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak akan memiliki hujjah, Tidak ada alasan, matinya pasti dihukum. Dan barang siapa yang mati dan tidak ada bayi'at, tidak ada. yang dia memilih pemerintah tertentu yang akan memimpin dia. Maka dia bertemu dengan dia, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Juga dikatakan oleh Nabi SAW. Mentaat Aku dalam hadis Bukhari Muslim. Fakat atau Allah. Siapa yang mentaati Aku, maka dia telah mentaati Allah. Waman asalni fakat asal Allah. Siapa yang bermasyad kepada aku, maka dia telah bermasyad kepada Allah. Waman yutgal Amirah fakat atau Aku. Dan siapa yang mengikuti pemerintah dia, pemimpin dia, maka dia telah mentaati Tentu pada hal-hal yang tidak dilarang. ومن يأصل أمير فقد أصاني dan siapa yang bermaksiat pada amirnya melanggar maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. Atiyullahu wa taala ya alladzina amanu attuullaaha wa attu urusula wa orang beriman taati Allah, Rasul dan pemerintah kalian setempat gitu kan. Fa in tanazza'tum fi syai'in faruddhu wa Rasul. Kalau kalian berselisih maka kembalikan kepada Allah dan rasul kan? Harus kita kembalikan kepada agama Allah Subhanahu Lalu kita tahu juga satu hal, ada dalam hukum Islam, pemerintahan Islam ada namanya syariatullah, hukum Allah dan ada namanya kanun wadi'i, peraturan yang ditolak oleh pemerintah setempat. Syariatullah, hukum Allah wajib diterapkan, tidak boleh tidak, mana halal, halal, mengharam haram. Dan ada kanun wadi'i, peraturan pemerintah setempat yang diterapkan selama peraturan tidak tolak belakang dengan hukum Allah maka wajib ditaati. Misal, seperti misalnya ada masalah umum, ada lampu rambu-rambu lalu lintas. Ada paspor, ada KTP, ada SIM, ada ijazah, itu kan semuanya bagus. Maka kita wajib mentaatinya. Kita wajib mentaatinya. Jadi ini poin penting yang harus di, difahami. Baik, kita akan tutup nanti insyaAllah setelah solat. Saya akan sambung sedikit dengan e, bagaimana kalau ada pemimpin yang sudah terlanjur zalim. Kira-kira seperti apa? Allah subhanahu wa taala menjamin kita agar kita tenang saja dalam menghadapinya. Itu akan kita sebutkan dalil-dalilnya insyaAllah setelah nanti solat isya baru kemudian kita buka pertanyaan. Subhana kalma bihamdi kashirallaila sifullah tuhu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu sallam rasulillah. Jadi nasihat saya kepada kaum muslimin secara umum adalah mereka memilih pemimpin yang muslim. Mereka memprioritaskan agar orang-orang yang faham agama. Dan tidak mengejar jabatan itu Kalaupun sampai ada yang Jadi pemimpin tidak masuk dalam kriteria ini Tapi minimal dia adalah muslim Maka kita tetap Wajib taat kepadanya Kalau iman sudah terlanjur dipilih Selama dia tidak menyuruh kita berbuat Kemungkaran Kalau dia menyuruh kita berbuat kemungkaran Tidak wajib taat atas kemungkaran yang telah diperintahkan itu Kita boleh pungkiri dengan hati kita Sambil mendoakan mereka kebaikan Agar mereka mendapatkan hidayah dan kalau bisa menasihatin Tapi dengan cara yang sudah kita jelaskan tadi Adalah tidak secara terang-terangan Sehingga memang Bisa lebih mudah diterima ya. Dan akhirnya berefek yang sangat baik Kepada om muslimin umumnya ya. Masalah mendoakan pemerintah ini Cukup banyak pendapat para ulama Dan di buku yang saya sudah sering Referensikan bagaimana beda penguasa zalim Di sini dinukil eh, Kurang lebih dari halaman 177 sampai 183 Cukup banyak ulama-ulama disini Dindukil oleh beliau Di antaranya adalah Ulama Al-Barbahari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Rahimahullah yang wafat Tahun 329 Hijriah Jadi kurang lebih Hampir seribu Seratus ya, tahun yang lalu Beliau wafat Beliau mengatakan kita diperintahkan dalam syariat ini Untuk mendoakan kebaikan bagi para pemimpin. Dan kita diperintahkan untuk juga boleh mendoakan keburukan atas mereka. Kalau mereka telah berbuat kezaliman yang melampaui batas. Sekalipun mereka itu berbuat zalim dan semena-mena. Tetap saja diprioritaskan untuk mendoakan mereka kebaikan. Dalam arti kata Allah berikan petunjuk. Sebab kezaliman dan semena-mena mereka akan ditanggung oleh mereka sendiri. Sementara kebaikan mereka akan bermanfaat bagi diri mereka dan juga kaum muslimin. Juga diangkat pendapat Abu Bakar Adi Ismaili yang mafat tahun 371 Hijriah. Beliau mengatakan ahli sunnah berpendapat untuk mendoakan pemimpin agar mereka menjadi baik, berlaku lembut dan adil kepada rakyatnya. Jadi kita malah dianjurkan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin yang sudah terlanjur terpilih dan mereka belum masuk dalam kriteria yang sudah kita sebutkan tadi di awal. Abu Uthman As-Sabuni Yang wafat tahun 449 Hijriah Mengatakan Jadi ini pendapat-pendapat ulama salaf dari dulu ya Sudah tahun seribu tahun yang lalu Mereka ahli sunnah Berpendapat untuk mendoakan pemimpin Agar menjadi baik, mendapatkan taufik Dan kebaikan Serta meluaskan keadilan bagi rakyatnya Jadi kurang lebih Di sini cukup banyak pendapat-pendapat para ulama Yang diangkat oleh beliau <tuh> Di antaranya kita tutup Dengan pendapat yang disebutkan dalam kitab sunnah Dari bahwasannya Imam Ahmad pernah mengatakan tentang pemimpin Sesungguhnya aku siang malam Mendoakannya Semoga ia selalu berada di jalan yang benar Mendapatkan taufik dan dukungan dari Allah Saya memandangnya sebagai Sebuah kewajiban Kata Imam Ahmad rahimahullah Di zaman beliau tentu ada pemimpin yang sempat berbuat kebaliman kan? Yang Mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk ya adalah Makhluk dan beliau mengatakan tidak itu adalah kalamullah tidak boleh dikatakan makhluk dan beliau sempat disiksa pada saat itu dicambukin oleh pemerintah atau Ote Khalifah pada saat itu kena dianggap bertolak belakang mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk dan memang sebenarnya bukan makhluk gitu kan itu kalau kita katakan Al-Qur'an makhluk sama dengan manusia berarti dia Allah pun masuk atau bagian daripada Allah karena itu perkataan Allah itu berarti Allah juga bagian daripada maksud Itu tidak penerima, Muhammad pertahankan terus Tapi dalam keadaan seperti itu pun Beliau mengatakan saya tetap mendoakan siang dan malam hari Terus agar dia selalu bisa menjadi petunjuk Dan menjadi baik di tengah-tengah umat Islam ini Nasihat saya kepada pemimpin Yang akan terpilih misalnya Atau yang mencalonkan diri cukup banyak Dan tidak ada nasihat yang paling baik Melainkan apa yang telah Allah dan Rasulnya Sampaikan kepada kita di antaranya, saudaraku yang akan memimpin nanti, renungilah baik-baik di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam at-Tabara' dalam Mu'jam as-Sakhir dan Mu'jam Ausad juga as-Suyuti dalam jami as-Sakhir dan ini dinisbat atau dikatakan dengan sanat yang sahih ayyuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ra'in gash rayyita fahuwa fil ini sekaligus juga berita gembira bagi masyarakat yang tertolik kan gitu. Apa yang terjadi kalau memimpin zalim itu? Atau kalau anda menjadi pemimpin dan anda zalim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun memimpin rakyat lalu menipu mereka atau berbuat tidak adil terhadap mereka, maka dia pasti masuk ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain juga dan hadis ini dua-duanya diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istara'a Allahu ra'iyyah Fa-lam yu hidha b-nushn jannah Jika lassusuran diberikan kekuasaan oleh Allah atas suatu komunitas rakyat, tapi dia tidak tulus dalam memimpin mereka, tidak berlaku adil, tidak memberikan hak-hak mereka, melainkan pasti Allah akan mengharamkan surga baginya. Dalam lapis yang lain dikatakan, ia mutuhi na ya mutuahuagashum li ra'iyati illa haram Allah alaihi jannah Tidaklah seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah lalu dia mati. Ketika dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya. Ya, mengambil hak mereka. Atau tidak memberikan hak mereka. Melainkan pasti Allah akan mengharamkan baginya surga. Dalam riwayat yang lain juga. Dapat ini dihawatkan oleh Mambukha dalam kitab Al-Ahkam. Lam yajid raihat al-jannah. Dia tidak akan bisa mencium bau wanginya surga. Jadi jangankan masuk mencium saja tidak. Kata ulama, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sampai dosa-dosanya semua bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Hadis yang lain juga. Hadis yang suhiri wa'ad-ibazzar dan tabarani. Kata Nabi SAW, min amirin asyarati illa yuqtabiha yawbihi yawmalkiyamati maklulatun yadah ila unukihi imma atlakahu adluhu awabau'a awabakahu jawruh. Tidaklah seorang pemimpin sekalipun yang hanya memimpin 10 orang saja negara, tapi hanya 10 orang yang dipimpin. Melainkan pasti akan didatangkan pada hari kiamat, sementara kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Boleh jadi dia dibebaskan oleh sikap adilnya, atau sebaliknya dicelakakan oleh kebalimannya. Artinya, tetap dia akan dibelenggu, sampai betul-betul memang keadilannya melepaskan dia, atau dia akan dimasukkan ke dalam api neraka karena Kewalimannya. Itu bayangkan 10 orang. Bagaimana dengan sekian ratus juta, gitu kan? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikatakan, riwayat Imam Muslim disebutkan dalam kitabul Imarah bab Fadilah Imam Adil atau Fadlu uh, uh, kelebihan Imam yang adil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berdoa, Allahumma. Kata para ulama hadis, ini sampai hari kiamat siapapun memimpin umat Islam akan dapat doa ini. Allahumma man waliya min amrinha min amri hadil ummat shay'an farfaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqaqa alaihim fashquq alaihi ya Allah barang siapa yang mengurusi perkara umat ini Artinya menjadi pemimpin atas mereka umat Islam maksudnya seluruh dunia lalu dia berbelas kasih atas mereka maka maka kasihanilah dia Al Nabi SAW doakan agar pemimpinnya dikasihani oleh Allah subhanahu wa taala dan barangsiapa yang mempersulit mereka, tidak memberikan hak mereka, maka persulitlah dia. Ini doa Nabi SAW kepada para pemimpin-pemimpin yang berlaku memimpin kaum muslimin sampai hari kiamat. Wahai hadis selanjutnya adalah hadis disebutkan bila beliau hakim dalam kitab Musnadrek dan beliau mensahikannya dan Imam Al Hadith juga sepakat dengan itu. Kata Nabi SAW, saya kuno umarau faskatun jawarah فَمَن صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَمْ يَرْتَضِ عَلَيَّ الْخَوْضُ akan datang setelahku nanti pada saat aku sudah meninggal kata Nabi SAW para pemimpin yang fasik lagi zalim fasik itu artinya menganggap remeh hukum agama halal ditabras saja semuanya gitu kan maka barang siapa yang membenarkan mereka dengan segala kebohongan mereka Lalu membantu kebaliman mereka Maka dia bukan dari golonganku Artinya bukan dari kaum muslimin Dan aku bukan dari golongannya Serta dia tidak berhak Untuk mendapatkan atau mendatangi Aku di telaga haut di surga Jadi tidak layak untuk mendapatkan Fasilitas haut yang sudah pernah kita jelaskan Luasnya seluas pandangan mata Dan canting airnya Ya untuk minum itu sejumlah bintang Di langit dan siapa yang minum seteguk saja Tidak akan pernah hangus Tidak, tidak akan pernah haus selamanya ini haudh jadi fasilitas lain tadi tidak cimba surga tidak masuk surga tidak akan atau pasti masuk neraka tambah lagi tadi didoakan kalau dia berbuat baik kasihanilah kalau dia berbuat zalim maka hukumlah sulit tadi ya kemudian juga hadis tadi yang kita katakan tidak mendapatkan haudh atau fasilitas minum air bersama nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabul fitan Dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Maka min kaum yang ia melakukannya, mereka lebih berkuasa daripada mereka yang melakukannya. Mereka tidak ada satu kaum di mana di tengah mereka tidak ada masjid-masjid, padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada orang yang melakukan itu. Artinya di sini diperintahkan pemerintah setempat harus bisa mengingkar mungkar, bukan malah menghidupkannya. Kemudian mereka tidak merubahnya." ya baik dengan tangan dan lisannya melainkan Allah akan menimpakan hukuman yang akan datang secara merata yang akan datang secara merata kepada orang-orang tersebut dan cukup banyak tentu di sini ya ancaman-ancaman Nabi saw dan kita tutup dengan dua buah hadis dimana dua buah hadis ini cukup sebenarnya kalau memang seseorang jadi pemimpin itu dia mau ya mau menjadi orang yang baik mau selamat dari hisab pada hari kiamat Maka tentu dia akan berpegang teguh pada hadis-hadis ini. Kena ini ancamannya keras. Di antaranya kata Nabi saw. Senam sinfani hadis ini. Sinfani min ummati la ta naluhum syafa' la la la ta naluhum sultanun zalumun bashum wa qalim fit dini yashharu alaihi wa yibraruh minhum. Dalam riwayatnya dikatakan asyadun nasi azaban yomul kiamah imamun jair. Dua golongan manusia dari umatku yang tidak akan disentuh oleh syafaatku penguasa yang zalim lagi lalim Dan orang yang ekstrim dalam agama yang bersaksi atas kepemimpinan mereka Namun anti melepaskan diri dari mereka Jadi mustinya para ulama mengingatkan para pemimpin yang berbuat zalim tadi Dalam hadis lain dikatakan Manusia yang paling dahsyat adatnya hari kiamat adalah pemimpin yang zalim Ini hadis yang pertama Dan hadis yang terakhir adalah Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat muslim in kata beliau shiraru a'immatikum a'immatukumul ladina tubgidunahum wa yubgidunakum wa tal'anunahum wa yal'anun wa ya rasulullah afalan mubadziruhum qala la ma aqamu salat pemimpin kalian yang paling buruk adalah pemimpin yang kalian membenci mereka dan mereka benci kalian dan kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Mereka bertanya para sahabat ya Rasulullah. Apakah tidak boleh bagi kami untuk memberantas mereka. Memberontak. Beliau menjawab tidak boleh. Selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Dan ini sama tadi saya katakan diriwatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini wasiat saya. Tentu untuk diri saya dan untuk jemaah sekalian. Serta orang-orang yang tadinya akan memilih. Atau orang yang sudah dipilih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa. Yang memberikan umat ini amlurushnya. Ya. Jadi perkara yang tertuju ya, pada target yang diharapkan. Dan perlu kita tahu, saudaraku, umat Islam sekarang lebih kritis sekali untuk percaya kepada kitab Allah Al Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama berhubungan dengan masalah politik, masalah ekonomi. Kita selalu menganggap tidak ada dalam Al Quran. Enggak ada politik, enggak ada ekonomi, enggak mungkin ada umat Islam yang menjadi pakar ekonomi, gitukan? Tidak mungkin ada yang menjadi seorang yang Ilmuan atau apa sajalah, gitu kan? Maka saya sarankan teman-teman ini bisa membaca buku-buku. Cuma saya ingat tadi saya tidak sempat bawa ya. Cukup banyak buku-buku sekarang yang sudah terbit bagaimana Islam berbicara dengan sains, bagaimana Islam berbicara dengan politik, bagaimana Islam berbicara dengan keluarga, ya bagaimana Islam berbicara dengan masalah ekonomi dan cukup banyak hukum Allah, Subhanahu Wa Taala yang tentunya semua sudah dirincikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi saya sarankan. Bagi anda yang masih belum tahu, jangan menghakimi Islam ini sebagai sesuatu atau agama yang sangat kecil dan akhirnya anda terpengaruh dengan pendapat seperti saya katakan tadi orang-orang ya para ilmuan di Barat yang akhirnya ribut dengan para pendeta pada saat revolusi Perancis tahun 66 itu, mereka akhirnya melepaskan diri dari gereja dan menganggap tidak perlu pendeta itu memimpin negara. Muncullah kaum sekuler, sayangnya ditarik ke Islam. Padahal Islam tidak boleh seperti itu. Seorang Muslim harus menjadikan Islam sebagai Segala sesuatu yang dia butuhkan Dalam kehidupannya Dari dia tidur sampai dia bangun tidur kembali gitu kan? Dari dia tidur sampai dia bangun tidur kembali dan Dia tidur besoknya sampai dia bangun lagi Itu dia butuhkan gitu kan? Makanya kata Nabi SAW Islamu ya wa la la alay. Islam itu selalu tinggi Selalu dibutuhkan Dan tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkannya Maka saudaraku pelajarilah agama Islam Sebagaimana Allah katakan Ya'il ladina amanu Udkhulu fis silmi kafah Orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafa seluruhan Kata para ulama tafsir, apapun dari tidur, bangun tidur, kegiatan apa saja, ekonomi, politik, sosial, semua Itu kan secara kafa. Dan jangan ikuti bisikan-bisikan syaitan yang membuat kalian ragu dengan hukum-hukum Allah yang telah ditentukan atau diturunkan tadi Baik, kita kembangkan dengan pertanyaan